وقولوا قولا سديرا يسلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدقى الحديث كتاب الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مفتساتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fil nar Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu dan terus meningkatkan ketakwaan kita dengan tetap terus menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Berupa ibadah-ibadah yang disyariatkannya baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya. melaksanakan ketaatan ibadah dan amal saleh demikian pula dengan menjauhi semua hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala Ma'asyiral muslimin karena sesungguhnya takwa adalah sebaik-baik bekal dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya wa tasawwadu fa inna khaira az-zaadi at dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan karena itu bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang berakal hadirin jemaah jumaah rahimanillahi wa iakumajma'in rasulullah s.a.w juga menyuruh kita untuk senantiasa bertakwa dimanapun kita berada Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih: Ittaqillaa haytsa ataunta wa aṣlih sayyi'atal hasanata tamhuha wa ṣalikin naas bi khuluqin hasanin. Rasulullah menyatakan, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada dan ikutilah perbuatan jelek yang kamu lakukan dengan kebaikan yang akan bisa menghapuskan kejelekan tersebut. Dan berkawilah manusia dengan cara yang baik. Maashiral muslimin rohimaniyallahu ayyakumajma'in. Lebih-lebih dalam sisa umur kita dan hidup kita sekarang ini, kita sungguh sangat perlu bekal yang banyak. Khususnya bekal taqwa agar kita bisa meraih kehidupan yang berbahagia di akhirat nanti. Maashiral muslimin jamah jamah aazaniyallahu ayyakumajma'in. Ketahuilah bahas sungguhnya Setiap kita tentu memiliki angan-angan Memiliki cita-cita dan juga harapan Nah, baik dalam perkara dunia maupun akhirat kita Dalam kehidupan dunia tentu kita sangat menginginkan Kehidupan yang bahagia Kehidupan yang serba tercukupi, terpenuhi Kehidupan yang dipenuhi dengan kesehatan Tanpa kekurangan, tanpa kesusahan dan seterusnya Bahkan ada kalanya di antara manusia menginginkan kemewahan dalam hidup di dunia ini dan terus menerus mengejar kemewahan tersebut dan itulah dunia. Malakalah selalu diangan-angankan dan diinginkan maka tidak akan ada habis-habisnya. Karena itu Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam hadis Anas bin Malik. Demikian pula Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau SAW pernah menyatakan Laul anna li bini Adama wadiyan Min Da'at. Ahad baik aku nalahu adiat. Seandainya manusia itu memiliki satu lembah berupa emas, tentu dia akan lebih suka memiliki dua lembah lagi. Lam yamla afahu illa tura. Wa itu bukanlah mentah. Rasulullah juga menyatakan, maka tidak akan bisa dipenuhi mulutnya orang tersebut kecuali dengan tanah. Ia ya, ani artinya bahwa orang tersebut tidak akan pernah puas dengan kesenangan-kesenangan dunia ini sampai kalau mereka sudah ditimpa dengan tanah itu dikubur dalam tanah itu mati. Nah, dan Allah Subhanahu Wa Taala kabar taubat orang-orang yang mau bertobat kepada-Nya. Hadirin jamaah jemaah rahimahnya Allah wa a'ya kumajemahin. Maka tentunya seorang mukmin, seorang muslim, dia berangan-angan, dia bercita-cita dan punya tujuan serta harapan dengan harapan yang lebih baik daripada itu yaitu kehidupan di akhirat nanti dengan tujuan akhir untuk meraih kebahagiaan di dunia nanti hadirin jamaah jum'ah rahimah niallahu ayatumma jum'ain maka pada kesempatan khutbah jum'ah kali ini kami ingin, ingin sampaikan harapan-harapan angan-angan dan cita-cita yang juga dimiliki oleh orang-orang yang telah mati nah, dikarenakan apa? yang namanya angan-angan itu tidak hanya dimiliki orang yang masih hidup Bahkan orang yang mati pun maaf muslimin. Mereka punya banyak angan-angan dan keinginan serta cita-cita. Nah, sebagaimana hal itu sebutkan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, maaf muslimin. Dan orang yang mati, sebagaimana kita ketahui, ada dua jenis orang yang telah mati, yaitu orang yang mati dalam keadaan saleh, dalam keadaan sebagai ahli ibadah, ahli taat, dan seorang mukmin atau muslim. Maka mereka adalah orang-orang yang mati dan sangat ditangisi kebergian mereka. Sebaliknya ada pula orang-orang yang kafir. Orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik, kafir atau dalam keadaan maksiat dan banyak melakukan dosa dan kesalahan. Maka mereka kematiannya adalah diharapkan. Oleh karena itu, ma'asir al-muslimin rahimahni Allah wa'ayyakum ajma'in. Maka pada kesempatan ini kami sampaikan lebih dahulu. Tentang apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tentang bagaimana... Angan-angan dan harapan orang-orang yang telah mati, khususnya dari kalangan orang-orang saleh, maaf seru muslimin rahimaniyallahohiyya kumajumain. Maka jika si mayit atau orang yang mati adalah orang yang saleh, maka di antara angan-angan dan keinginan yang mereka inginkan dan tujuan seperti diterangkan adalah, yakni di antaranya bagi orang yang baru meninggal, dia sangat menginginkan supaya disegerakan proses pemakamannya dia ingin mendapatkan kenikmatan di dalam kubur demikian pula di akhirat nanti. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala yang diriwayatkan oleh Al-Imam Khalid dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Ida wudi'atil jadasah fahtamalah rijalun ala a'naqihim salihatan qalat qaddimuni qaddimuni." Nah, apabila Jenazah telah diletakkan di pundak pundaknya beberapa orang laki-laki, yakni yang mengusung jenazah mereka. Maka jika jenazah itu adalah orang yang soleh, maka dia akan berkata, khatimuni, khatimuni, segerakan aku, percepatlah aku, yakni supaya dipercepat dikubur, kerana akan mendapatkan kenikmatan di dalam kuburnya. Sebaliknya kata beliau, wa'inka naghairasalihatin qalats yawailaha ainayat habuna biha jika Jenazah itu adalah selain orang yang soleh, maka dia akan mengatakan, sungguh celaka, kemanakah hendak mereka ini pergi? Kenapa? Kemanakah mereka ini pergi? Hendak membawa saya? Nah, perhatikan ini, maaf salam semin, yasmau sawtaha, yasmau sawtaha pulusyain ilal insan, akan mendengar suara teriakan orang-orang ini semua, yaitu mayat tersebut segala sesuatu kecuali manusia, walausami ahal insan la sawib. So Maka seandainya manusia mendengar suara mereka Tentu manusia akan pingsan karenanya Hadisnya suhi Ma'asulal muslimin rahimani Allah Wa'ayyaku majumai Ini menunjukkan Bahawa mayat atau jenazah orang yang salah Mana dia mati Maka dia ingin segera Disegerakan Ingin disegerakan Ingin dipercepat Dalam proses penguburannya Karena dia ingin meraih apa yang mereka dapatkan dalam kehidupan di alam barzah di alam kuburnya yaitu berupa kenikmatan dikarenakan mereka telah merasakan hal itu sebagai orang-orang yang soleh tak mereka hidup di dunia nah ini yang pertama, kemudian yang kedua termasuk angan-angan yang diinginkan oleh orang-orang yang mati yaitu manakala, orang yang mati tersebut nah mendapatkan kenikmatan di dalam kuburnya, maka dia sangat ingin agar dipercepat datangnya hari kiamat nah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Bara' bin Azib. Taala anhu dalam hadis yang panjang yang mana disebutkan tentang kisah perjalanan ruh tak kala dicabut dari badan seseorang kemudian dibawa ke langit oleh para malaikat seterusnya hingga kemudian dikembalikan lagi ke bumi ketika mayat tersebut dikubur dalam kuburnya maka ketika itu datanglah dua orang malaikat dan akan bertanya kepadanya beberapa pertanyaan yang ini merupakan fitnah di dalam kubur Maka manakala mayat tersebut naam diberi kekuatan dan kemampuan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kebahagiaanlah yang akan dia dapatkan. Maka ketika itu disebutkan dalam hadis tersebut, faida roa ma filjan natiqala robi ajil kia nasah. Maka ketika itu takkalah si mayat yang mendapatkan kedimanan dalam kuburnya dan ditampakkan nikmat-nikmat yang akan diperoleh dalam surga nanti, maka dia berkata. Rabbi Ajil Kiamasah Wai Rabbu Wai Rabbu Segerakanlah hari kiamat Segerakanlah hari kiamat nah, Kenapa mereka mengatakan demikian? Dikarenakan mereka telah mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan Di dalam alam bersah Di alam kuburnya Dan dia akan mendapatkan kebahagiaan yang besar Di akhirat nanti Maka inilah angan-angan Inilah cita-cita Dan inilah nak keinginan yang diinginkan oleh orang-orang yang mati tersebut. Maaf, muslimin, rohimaniyallahu wa a'yuhaqumajma'in. Sebaliknya orang-orang yang mati dalam keadaan selain orang yang soleh atau dia adalah orang yang kafir atau musyrik atau orang yang banyak maksiat dan dosa. Tentu mereka tidak menginginkan itu semua. Nah, dikarenakan mereka telah mendapatkan azab yang sangat pedih di, akhirat, di dalam di dalam kuburnya, lebih-lebih lagi nanti di akhirat wa al muslimin. Karena itu dalam hadis yang lain, dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala'an Rasulullah SAW alaihi wasallam pernah menyatakan, "Innal qabro, innal qabro awwalu manazil akhirah. Faman najah minhu, fama ba'dahu aisarun minhu." Wahma wah wah In lam yan zuminhu Wahma ba'dahu ashadu minhu Rasulullah menyatakan Sesungguhnya kubur adalah persinggahan pertama kali dalam kehidupan di akhirat Maka siapa yang dalam kehidupan di dalam kubur itu dia selamat dari siksaannya dalam ad, dari selamat dari adab di dalam kubur tersebut maka kehidupan setelahnya akan lebih ringan dan lebih mudah lagi baginya yaitu kehidupan akhirat Adapun siapa yang tidak selamat dalam kehidupan dalam kuburnya dengan mendapatkan azab dan siksa yang pedih di dalamnya, maka sungguhnya kehidupan setelahnya akan lebih berat lagi baginya, dikarenakan azab di akhirat tentu lebih dahsyat, lebih mengerikan dan lebih berat bagi mereka. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimaniallah wa iyyakum Sungguh kita sangat berharap mudah-mudahan kita termasuk mereka termasuk orang-orang yang memiliki harapan yang besar cita-cita dan angan-angan yang utama dalam kehidupan di akhirat yang mendapatkan kenikmatan karena itu ma'asirah muslimin sebelum kita mati sebelum roh kita dicabut sebelum kita mengalami masa-masa kematian di alam kubur maka sekarang ini juga tidak ada waktu lagi untuk segera dan segera kita beramal soleh kita banyak melakukan ketaatan, kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan Kemudian ma'asuraul muslimin yang ketiga termasuk angan-angan dan cita-cita serta keinginan orang yang telah mati yaitu di antaranya adalah orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid mereka punya angan-angan mereka punya keinginan cita-cita yaitu apa ingin dikembalikan labir Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dunia untuk apa? Untuk kemudian mereka berjihad lagi, berperang lagi dan terbunuh lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga mati dalam keadaan syahid terus-menerus, ingin dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi untuk berjihad lagi dan berperang lagi serta mati dalam keadaan sebagai syuhada. Inilah keinginan orang-orang arah -orang mati syahid sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Rasulullah menyatakan, "Ma, ma rajulun Yatul Jannah yahibu ayirjaa ila al ar. Walahu ma'alisalahu min syait illa syahid kata Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang telah masuk surga kemudian ingin dikeluarkan dan dikembalikan lagi ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Dia tidak punya keinginan apapun dalam kehidupan dunia yang baru itu kecuali hanyalah untuk mati syahid. Yatamana ayirjaa ila al ar. Fa yubtala 10 marat lima yara al karamah mereka berangan-angan untuk bisa dikembalikan lagi ke dunia dan mereka mati dan terbunuh lagi 10 kali terus menerus demikian dikarenakan mereka melihat karamah mereka melihat telah melihat kemuliaan-kemuliaan dan pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka nah seperti itulah orang-orang mati syahid. Mereka ingin agar Allah mengembalikan mereka lagi ke dunia. Untuk apa? Bukan untuk perkara lain, bukan untuk menikmati kesenangan dunia, tapi itulah untuk berjihad, untuk berperang di kalau mereka mati lagi sebagai syuhada, terus berpuluh-puluh kali seterusnya. Itulah yang mereka angan-angankan. Nah. hal itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di antaranya dalam firman Allah di surat Ali Imran Ayat 169 hingga 171 Allah Taala menyatakan لا تَخْسَبَنَ اللَّهِ نَكُوتِ لُفِي سَمِيلِ اللَّهِ أَمْبَاءَ بَلْ أَحْيَأُنَعِنَّ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Janganlah kalian mengira bah sewunya orang yang terbunuh di jalan Allah Taala itu mereka itu mati bahkan semuanya mereka itu hidup di si Allah di sirap mereka dan keadaan mendapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala Farihin bima ataahumullah min fadlih mereka berbangga-bangga atau mereka senang mereka bergembira dengan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka wa yastabsyiruna Allah Ta'ala juga juga mereka bergembira dan berpijak dengan orang-orang yang di belakang mereka min khalfihim yaitu dari orang-orang yang di belakang mereka yang belum menemui mereka Naam, dikarenakan Allah <tuh> khawfun alaihim walahum yassanun Dan mereka mengatakan bahawa tidak ada kesedihan dalam mereka dan tidak pula mereka berduka cita bersedih hati Naam, <tuh> waistab syuruna bi ra'matimil Allahim wa fadl Inna allaha la yudhi'u ajral mu'minin Dan mereka berkeliling Dan mereka berkeliling hati dengan kenikmatan dan karunia yang Allah berikan kepada mereka dan sesungguhnya Allah tidak menyanjakan pahala orang-orang yang beriman. Maashiral Muslimin, jamaah jumah rahimani Allah wa iyyakumajma'in. Inilah beberapa Di antara angan-angan dan cita-cita Serta keinginan dan harapan Orang-orang yang telah mati Yang mana mereka mati dengan membawa amal saleh Dan ketaatan kepada Allah Tidak ada lagi keinginan mereka Kecuali mereka diberi kesempatan Sekali lagi hidup di dunia Untuk bisa menambah-nambah amal saleh, Karena mereka telah melihat Telah menyaksikan Dalam kehidupan di akhirat Terutama di alam barsah Di alam kuburnya Hingga nanti di akhirat Dia akan mendapatkan kenikmatan yang lebih besar Karena itu ma'asyurah muslimin Mudah-mudahan kita berharap ma'asyurah muslimin Kita termasuk golongan mereka Bukan termasuk golongan orang-orang yang mati dalam keadaan Selain orang-orang yang salih Allahuaklamu bisawal Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahu ala alihi wa wa mualah wa ba'du Hadirin, jamaah jamaah rahimahni Allah waiyakumajma'in. Setelah kita mendengar bahawa di antara orang-orang mati punya keinginan, punya harapan, punya angan-angan dan cita-cita, yakni untuk dikembalikan ke dunia, naam tentunya bagi orang soleh. Setelah mereka melihat kenikmatan di alam barza dan berbagai kemuliaan yang mereka raih ketika itu, mereka ingin dikembalikan sekali lagi dunia, diberi kesempatan untuk beramal soleh dan untuk menambah-nambah amal soleh. Demikian pula mahasurah al-muzimin Nah, orang-orang yang kafir Orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik Atau banyak melakukan dosa dan kemaksiatan Maka tatkala mereka menjumpai kematian Maka mereka tentu juga punya angan-angan dan cita-cita seperti itu Hei saja, kesempatan sudah tidak ada lagi bagi mereka Karena kehidupan di dunia hanyalah sekali saja Namun mereka sia-siakan dengan maksiat dengan dosa dengan kekufuran kesyirikan dan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan lain Karena itu tak kala mereka mati Mereka juga sesungguhnya berharap Berkeinginan, berangan-angan Untuk dikembalikan ke dunia Namun nasi telah menjadi bubur Kesempatan tidak ada lagi Dan kehidupan kematian sudah ada di hadapan mereka Untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu Di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah juga menyebutkan angan-angan mereka Cita-cita mereka Untuk dikembalikan lagi ke dunia Sebagaimana Allah jelaskan di dalam firman di surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10 Allah menyatakan wa anfikum mimma razaqnakum min qabli ayatiyah hadatul maut wa yaqula ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas <Sess> salihin maka kata Allah berinfaklah kalian jadi sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian lalu dia akan berkata rabbi Laulah akhir tani ilah aja len kori wahai Rabbu, kenapa engkau tidak yakni menangguhkan kematianku barang sesaat saja ilah aja len dalam waktu yang dekat faasadak awak aku minasolihin agar aku bisa bersaudara agar aku bisa beramal soleh dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Nah perhatikan ini maka maaf sahur simin. Orang-orang yang di dunia bakhil Tidak mau bersodakoh Tidak mau berinfak Tidak mau melakukan amal saleh Tak kala kematian sudah menjemput mereka Baru sahabat baru mengetahui bahwa kematian sudah diambang pintu, maka ketika itu dia ingin diberi kesempatan oleh Allah, ingin diberi kesempatan untuk bisa hidup lagi dan beramal soleh dan beramal soleh sehingga dia menjadi orang-orang yang soleh. Namun sekali lagi maaf, Rasulullah, kesempatan tidak akan diberikan kepada mereka karena kematian telah mendekati mereka. Maka masa muslimin Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam surat Al-Mukminun ayat yang ke-99 dan 100 diantaranya Allah menyatakan idza jaa'a ahaduhumul maut la'ali a'manu salihan fima qaraq Nah perhatikan apabila datang Nyai, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Apabila datang kepada mereka kepada salah seorang dari mereka kematian, maka dia akan berkata: Robbirji'oun, wa iraku, kembalikan aku sekali lagi ke dunia, la ali salihan, agar kami bisa beramal saleh kembali terhadap apa yang dahulu kami tinggalkan. 6. Nah, maka Allah Taala: Qallah inna hwa Qallah inna haka lima tuhwa qayluha. Wamin Baraikhim Barzahunilayyomiyubasun sekali-kali tidak akan bisa kata Allah Taala. Nah tidak akan bisa terjadi. Itu hanyalah ucapan yang dia ucapkan saja. Karena seandainya mereka toh dikembalikan lagi di dunia tetap saja bermaksiat, tetap saja kufur. Namun dia hanyalah mengatakan itu sekedar purak-purak saja maka sesungguhnya di hadapan mereka ada dinding pembatas yaitu barzakh yaitu alam kubur yang tidak bisa lagi mereka keluar ke dunia kembali. Naam sampai pada hari mereka akan dibangkitkan. Nah, oleh karena itu ma'asra muslimin rahimaniallah wa iyakum majma'in. Ayat-ayat ini semua mengingatkan kepada kita bahwa sungguhnya saat ini Saat ini, detik ini, sekarang ini Saat kita masih bernafas Masih bisa hidup Dan bisa hidup dalam kehidupan dunia saat ini Maka, nah, segera mungkin Kita bersegera beramal soleh kita melakukan amal ketaatan kita melakukan ibadah kepada Allah dengan berbagai macam amal sholah yang Allah syariatkan baik yang wajibnya apapun yang, yang sunnahnya baik kita menjaga sholat-sholat di -sholat waktu kita kita menjaga ibadah-ibadah kita kita menjaga amal-amal sholah yang sunnah kita termasuk tulabul ilm semangat dalam tulabul ilm Selamat, semangat dalam menghafal Qur'an menghafal hadis dalam melaksanakan ketaatan afatun Jangan tunda-tunda. Inilah saatnya sebelum kematian menjemput kita. Jangan-jangan tatkala -jangan, kita mati baru sadar, kenapa kita enggak belajar? Kenapa kita tidak menghafal? Kenapa kita tidak beramal saleh? Kenapa kita tidak melakukan ketaatan dan sebagainya? Karena itu ma'azra muslimin rahimaniallah wa iakumajma'in. Sebelum saat itu tiba, sebelum kematian melanda kita, maka ingatlah bahwa sungguhnya ingat pelajaran dari ayat-ayat yang telah disebutkan tadi. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik Orang-orang ahli maasi mereka ingin dikembalikan hidup ke dunia hanyalah untuk melaksanakan amal soleh meskipun sekejap saja mereka ingin dikembalikan ke dunia karena betapa mahalnya waktu dan kesempatan yang Allah berikan dalam kehidupan dunia ini kenapa? Karena mereka telah tahu bagaimana azab yang menanti mereka dalam kubur ataupun dalam kehidupan akhirat nanti. Karena itu maasiral muslimin semoga apa yang disampaikan saringkas ini memberikan semangat kepada kita untuk jangan menunda-nunda. Dan jangan nak menunda-nunda dalam beramal soleh dan kebaikan dan bersegeralah kita dalam melakukan ketaatan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan taufik dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa melakukan ibadah dan amal soleh sebelum kematian menjemput kita. Walaahu alamul bissowab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat kurang lebihnya. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanahu wa taala. Asyadu an la ilahe illa anda astaghfiruka Wa atubu ilaih Wa alhamdulillah Kini salam